من يهده الله فلا مضل لَهُ ومن يضلله فلا هادئ له وأشهد أن لا إله إلا الله وأهله لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد بازا مختلف <تصفح> مختلف مخ جمعو بانماغا واقعات شکم پا حدیث و مبارکاو که نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کری او دامید پا وائد او نکات او عوضی کی زمان دا پراہ بردون آمان ذکر کری فدی جمعو بانمی او بخاری کیا اور موسناری احمد کہ امام احمد ابن د موصالح علیہ الصلات والسلام بارکیده چې موصالح علیہ او الله جل جلاله د طرفه موصالح علیہ السلام کو سید او موسیٰ علیہ السلام دے اوپر محل چے درد حکم اغا قبول کا یعنی دا مرک دا تیار شاہ ستا مرک دا پارا راغلیں امکور دور پسیرال نحضرت موسیٰ علیہ السلام انسانی شکل کے والے انسان پر شکل واہ سپیر ہے تینا اوخ کلاو دا سی سپیر ہے تی اوخ کلا چے اگے سردہ اغستر بالکل بار رووا آه فرشتيان هغه واپس لاړه الله جل جلاله نه نهوتې وه چې تاسو انسان کله کې له ما چې هغه مرګ نه والي لهدا له گزار را کو زماد سترګره وته الله جل جلاله په خپل د قدرت سره سترګ د فرشته برابر کravo ورته وی دی الله جل او ته وای چې ستاره مراله او دا حکمی کلده کچره تا زندگی واره نولی حاضر تا تا پا دومر زندگی ملوشی تا ده زناور ده غیب شابانده تا لانس کیتا ده ارستاد لانس دلانده جی سمر ویخترا ل دومر زندگی با تا تا ملوشی موسیٰ علیه سلامت و سلامتا پرشتین تا پوزو که بیا بسکی گی تا ده نروشت و بیا بیا مرگوی بیا بیا مرگی زبرازم استاروخ باقل نو بس موسا علیه سلام و سلام و تایو وقت مرگ را بس او زمان روخ وقل و داغین این مخکر اللہ نر دعا وقل پروردگار زمان مرگ زمان وقفات چراولینو ما دوم را بیت المقدس تا پاک زیتا مقدس مکان تنیزده که لکه سمر چه یو سلیه غندار راولی پاقلین ده که واچی یو دوم را لری وشتیشنو دوم را ما نزدیده. نبهر حال دا موسی علیه السلام د قبره قبره کا واغاست نبی له السلام صحابو ته اوموی کچره زه نا غزه کې وچې کمزه کې دا هغه د پندې ما بتا سو ته دا قبره پودلو دا سری دش ګډي روکه خو دا موسی علیه السلام قبر نه ندا خو چې کم دوا کې دا د ما دا ترجمه دمر قدرې واقعت وګنځي قران او حديث کې بیانول شي نو تاس نما هغه کې ډېرې عبرتونه او ډېرې خبري وي سپرې کې یو خبره هغه د هر پیغمبر د دعوت د مرګ نمخ کې اختیار او کولی شي د پیغمبر ارزښمه غته اوسه پدنه لګي اکثر پرور باندې چې تمنډه ګوډه مو یو هم قبضه شي چې فکر کې اوسلې و دې شي اگر وښته شي چې تا چته یاځنه ته بل داغه اختیار ني نبي چې کم سی کم هغه مخکي پرشترا شي او خبرداريم ورتور کې دا الله د طرفه حکم کې جوس تاریخ اگستې شي د ۱۲ کې سم نبي عليه السلام اللهم ترفعک الا علیا نبي عليه السلام امر ورکوم صالح السلام وکه امتصور نبي ویت یار هغه تیارې کړی دا آخرت دا منزل لفا چې اوسره ابان د تراوانینو اقو او چې اوساله شاله تروا ني نو اخامخه دا زابو نو زې نو اغا د دې وجه د عادت بوجکی موجکي نو مونږه تاسو چې تیار نه کړي کن نو خامخه مونږه تاسو تیار نه جنته وړاندې پیغمبر اسلام وني وکنه چیکړه نبی عليه السلام سره ملاقات وشبره اسمانونو کې نو مات لري وه چې جنته داګه پاګي کې داګه اباګه او داګه بوټي داګه د الله تعالی ذکر یاد او عبادت نبارا حال قدی واقعی ہے که دامبیاؤ ده اعزاز ده اکرام ذکر و مقلده اوبل طرف دام دام معلومه گی جه پرشتہ انسانی صورت کی راتلیش عام طور همگاتا سنوین لگا دی ده بانے پرشتہ ده کرامن کاتیبین یا علمونماتا فالون اللہ ہوئی دی ده کرامن کاتیبین لیکن کی دی او یعلمون ما تفعلون تاسو چې څه کوي پیغام نیوی امام غزالی رحمت الله تعالی علیه فرمایي چې د انسان فضلی یو خیال دی چې نو خخ یالو پرشتي ته خوشبوی راځي او چې بد خیالي نو هم دا عارف بدوی راضي پتاوت لګي دمر الله جل جلاله مو قدرت او طاقت ورغله پرشتي منغاته نیوی لیکل کای لیکل نیوی نو قلم نیوی نو بوج نه پښتان پریوانه زمونږه عقیده د ایمان ویل <سؤال> کېږي چا ولله رحمت الله له وی ایمان مو وی دیتا تصدیق تصدیق د غيب او تکذيب د مشاهده اساس تر کې جيتوي تر راځي دا وروه کته وي قبر کې انزاب دي تر کې نه وی نماز تر کې درو نه جناب محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم وی لريشتان که تا تا وی پرشتیش تا گستاز ترگی نوی نیخپل دستر دو تکذیبو که و دا جناب محمد رسول اللہ تصدیبو که او دا اللہ دا خبر تصدیبو که دا ایمان اغلی لند تاریب کرده ده اصان پخپلو الفازو که تصدیب دا خبر پیغمبر او خدای چکم خبر در کرده داگی تصدیبو که دیتا ایمان وی ای اوستا مشاهده که داگی سر تکراوی کنو داگی تکذیبو که وی نوارحال فرشتي د الله او مخلوق ته داسي او مخلوق ته چې دا غي مقدار پرواز دا طاقت هغه الله جل جلاله ته معلوم نه او زمونږه استاد او د ایمان دې کدي او کس پري مخلوق باندې ایمان نه نه دي ایمان مخلص کمکه مې د دې وروسته مختصر د باسي دبي خبره وکرا چې نن زم لټ را نه ملون چې ګورې دو ایمان د طرف من الله شر یو سلی با علا مسلمان گرزی جی تولو منیو خودو کفر دا قانا دی یو شی نه انکار کا پید کا دیانان پسکا پیدان موس کئی بیانون کئی هر شی کئی وخاتم النبیین چکم مانا سوار لسوکالن تواتر سرا او یکین سرا پسور و حدیث سرا ثابت دا دا اگه مانا نمانی دا اگه انکار دی سنگ دا الفاغ دا, دا. دا, دا قرآن تواتر سرا ثابت دید کرنگی معانی اکثر معانی د قران تواتر سره ثابت دي تطقط تطقط زغونه په کرونه خپل هغه معنی کړی چې نبی اسلام اخیری پیغمبر دي هغه دکنه نه نه د کفر د طع د یو شنه انکار کافی دی او د ایمان د پړ د ایمان ټولې تکازم نه لازمي نه به راځي د دا دې دا امام معلومه شو چه ده که مخلوب ده اللہ تلاف شکل که امراد لیش پرشتا او بلی ده پیغمبر نه زلطم که دش یاد ساته یو گناه ده گناه صغیره و کبیره د جمهور و مسلق علماء و داره چه ده پیغمبر نه گناه نکی گناه دانده او زلط زلط دانده شه زلط قرارده که خویدود اولی خطو کی خوئی او چه صلیح خوئی بینو یاد شاده پاگه که دو خبری یاو چه او صلیح پر خطو کی خوئی بینو دارن خوئیدو مخ کی نیت او اراده نی چیزان سمکی جو رگزا خوئیگم مخ کی نا در خوئیدو اراده و قصد نی ادوی من خبر داوی چی را نو بیا گیر جاتن پا داریک پاسی داری خبری نو واپسی که نو زلت دیتو نو پیغمبر نم چه او خ یاو دا آگی دا از ایرادنی او شیواز آدم دامین از داری کرو جو پی لکه دادم علیہ السلام کو سلام بارکی اللہ تعالیٰ فرمائی و آسا آدم رب بہو فغوا و سکم مترجمین نا کوئی گی لبسی ترجمہ کئی و یادم علیہ السلام تو اسلام گناہ افرا فغوا نا گمرا شک ناوز باللہ من ذالک داد ترجمم دا گمراہ ترجمہ دا اور داد کتلم گمراہی پیغمبر بارکی دا سی اکیدم هذا الدم صلى الله عليه وسلم قطار بالخلانجي خلاله القرآن وحديث ماني بوحي نغاية الشيخ بالفعل السمعي سيباريك قالت للشي نو الله تعالى فرمي نجد له عزمه الدم صلى الله عليه وسلم دا كارف وخداره عزم أو إرادة دي باركي نوان نوالتا بسكت قدرتا باكت باكت باكت بنا وقناه وصله خدت الله تعالى فرمي شه دا كارف نجد له عزمه دادا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارکی اعظم نو خطا شو ڈائریکٹ رجوع کلا اللہ ہے تو وہ کلا چې الله من مات نہ بہر حال پیغمبر نہ ذلت تم کی لیکن موسی علیہ الصلوۃ والسلام دا وته ذلت هو ہے حيات چې سڑیته هو ہے پرښتخو نختری موسی علیہ الصلوۃ والسلام انسانی شکل باندې را لته او کستو استامر پس راغلمو بتا پری زکن استو دے دا داخل شو استامر پس راغلمو د خپل رب حکم قبول کم کبوې دا هغه وې چې دا پرشتہ خدا په نختارې د کړه ډایرکټ په ځربانه رب باندې کړی ډېر ډېر نه وکړي نو و په انساني شکل باندې موسی عليه السلام دا رب حکم قبول کا او دې اجازه دا پرشته ده پر اجازه نشته راغې ده پره دا تاسو دغې په احکاماتي او کله لله موسی عليه السلام دا رب حکم قبول کاته ماه سر گزارو تاسو دا چې گزارې ته وځي چې سترګي رضی و جدایان صد دیو واکیاں کی یو سبا قدام دے بیجرد رچا کور دمور آو کووی والی اوویت تاکولی والی دیو خول المشریت آغا کالا رضی بدلی ناخلی آو دا آغا قدی مجرم کرسی تولی بیجرد نسی چا جان او مال اگر کئشي نه اگر فارم محاربه اور شخص دا مقابله کل من قتل دون ماله په هو شهید ہے امر الله فرمایم انسان چې خپل مال ملګی تمجر دی شهید دی ستا مال باندې قسم څ Sample کی بهتره ده دته مې ویلو مطلب صبر او بسم الله ورکا ستا مال چې د نې جهت کې به وګراته پاهې مې دا بیان وکړ چې څنګه به راځي د آخرت منظر هغه تاثر که مالون دی بس ورئی که مال دی چه تزینه اخیرت که بیرانی الدین سعیتی رحمت اللہ تعالی افبل کتاب که اغلی کلی دی والا والا داغت دیمه داری چه اغلی کم دینه نکل کری چه پی یو پی یو دیر دینار که با انسان ناو موس و حدونه سی ورئی که میکت او کتیک پلان سره لپاره پتا حمله اور د طاقت لېنه ده کلول شي اغه ته د مال لپاره جنگي کې ته قتل کړي نوستا مرګ مرګ د شهادت نه نه دی وینه حمله اور تا کیناستلم نه په کار کیناستل چې بالکل جانور ته کی او اغه خودکشي نه په کار اغاد موسیٰ علیہ السلام جلالت معلومی جلیل القدر پیغمبا او د سو شاہ داگئی سو واقعات تی داگئی یہ واقعات تیر ترجمہ کی مصوتاً ترجمہ کی ما تاوستویل ہوئی که چکل موسیٰ علیہ السلام اغاد چلنا اغاو وقت تیر کو عبادتی ہوکو کوم دا احکاماتو مقابلکو لا موسیٰ علیہ السلام لارد اللہ دو طرف تورات تورات رالا <مسا> علیہ موسا علیہ السلام التوره سيدنا الله ورتوئ ولکد فتنا قوما من بعدک واذل لهم موسى میري ستاله قوم ستان رست مون ازمایش کړه دا ساهیری گمراه کړل موسا علیہ الصلات والسلام چې علی پیغمبر و علیہ الصلات والسلام 1900 کې سر نه 1900 هدا زه ګینه نه چکو نه ورلور پات قال یا بنا ام لا تاخذ بلحیہ ورا براتی اینی خشیطو ان تقول <سؤال> فررقت بین بني اسرائیل <سؤال> ولم ترقو قولی حرون علیہ السلام و توی از امان دا مور زیا مور میره بانی دیو جو ورنان دا مور دا پلار دوار ناوی از امان دا مور زیا زددین ایر ایدم دیو خو زما کتل تتیارشو دیو خو ما تر دی پوری وقادو یقتلونانی دیو خو دی پوری تیارشو چیزی کتل چې خوب یا بطاوی چیتان پا بني اسلامی دو کی تولا تپررک پیدا کمات د نوما ستانت زار کوم خپلیا بحث او ډیوټي کړه نه دي توی ندی چې دا شره زکه سامري هغه څنګه وکړ او دا را پدې موسی علی سلام الله علیه فنسیه او هغه نه خپل رب یې ورشه و دې رب د دل تر اغل وې رب چې دل تر اغل وې علی سلام الله علیه ال ته تلل دا هغه نه خپل رب یې نو زه کوم د موسی علی سلام او چکلا صورت قصص که انشان نارا بشی تفصیلی واقعی هم زان لگیم باڑی چکلا اگر کس پر مصر که بنی اسرائیل علامان دکیبتیانو او اغیب ظلم کاف زنانو بانی بیم بول خدمت تو سلو بانی بیم یو کس پر بنی اسرائیلی بانی پند راڑا غفان درونو داگت او او او نو او او او دلکه دا درن دی او دا باور موسی علی السلام د يرشت نماز علیه السلام تاسو چې په سبا نیو او باندې د بیمو کیسه عام وو patches ادا قتلو یا قاتل نه قتل نه وکړ کم کتو کته تا او مشرک قتل او کافر قتل دیت کده په اسلام کې د مسلمان د قتل نه یا تا ملته یو قادر د غلې د ځمې د داغه مسائل داغه د فارستانه شتا شریعه احکامات ته پاتیشو هروی قادر کستان ټول قومه ګلانکړي نه کاه تا قتل کنه دا از هیڅ نشته ادم موسی علی السلام اراده د قتل نه ورو قتلته نفسك تمجيناک من الغم و قتلناک فتونك الله مو ورته وای سره قتل تو او شان نه نه دا د مونږ د پرېشاننن نجات دی فدکته لمراد نه دی چې موسی عليه السلام معصوم الدم انسان چې داغه کو قتلولو باندې مطلب اگر دین تراضی هغه سه معصوم الدم انسان یې ګرنه کوتل د قتل معنی دلته کې قتل د قران قتل نه دی فداګیدو قتل کې موسی عليه السلام د جلالت او درې ما هوا چې ا د موسی عليه السلام د جلالت لکارون هغه واکه چې الله تعالی ورته ته تا ته اختیار د پسما کې او ستلورم او واگیا چې کله دا موسی عليه السلام ز روح د پاره پرشت انساني شکل کې را لوتې ورو حکم قبول کلا هغه چې خمه مضبوطه ده تولا او باسلام او سترګې ولر بار کله نو موسی عليه السلام جلالی پیغمبر الله په حکم موسی بیزا استعمال الجلال مطلب رانه چې بیزا استعمال ته غریب رئیسان کاو ټکاو دیتا جلالت نای جلالت دا اللہ دا حکم دا پارا رو رو سنگ اونشاناو و داگی دا, دا سدی اپنی ظلم کی دو غصہ سنگ استعمال کلا پر اوان نا حق تحمد لگو غصہ سنگ استعمال کلا نا غصہ زان لشریعت کی داگی دا پر احکامات شتا چه کم سلی که غصہ نی مطلب سلینه دی خو غصہ دا غصہ استعمال هم شریعت کی پل حدود دی اچه تو اس کے والکادمین لاغِ ذان لَا فَضَائِ اللِّ سَوَا بُنِي غُسِي غُسَي اِسْتِمَالُ لَمْ پَگَارِي نَجْلَلِی پیغمبر موسیٰ علیہ السلام آو دَ موسیٰ علیہ السلام دَ مرتبِ بَتَمْ تِلَئِ وَرْنَا دَئِيانَتْ سَاتَهَ شِلَى تَغَمْبَر مَا مُلِوَن خطا او ذلت باندن دا اللہ دے طرف دیر نوی عطاب کی گئی دیر سنگین عطاب کی گئی قوضا اگئی واقعان پا قرآن کی نبی علیہ السلام بارا جمشتا لکہ یو واقعان دا اگئینا چکلو نبی علیہ السلام تو اسلام دا دکیدیانو دے پیدیے بارا کی اس حکم نو مشورا نبی علیہ السلام بلا اول حکم انتظار کاؤ کو، کاؤو شخد اگینی صحابہ او سر بے مشوراو کا اجتحاد بے او کو یہ مسئلہ او آجګلې صحابه سره مشوره او د عمر سره مشوره وکړه چې هر انسان سره خپل رشتہ دار ملوي چې دا ملو تا تا رسول الله تعالی په خپل کریم ملوي شي کتلیک ماټو پلان کې ملوي شي پلان کې دا پلان کې ملوي شي بکر صدیق سره نامه مشوره وکړه نبی اسلام بغي باندې عمل وکړه دا صحابه سخت مشوره وکړه بل عمران بیا نبی اسلام یې اعظم دومره وړاندیز کړ چې د الله اعظم راغلي وې نو پلان, پلان نو و نہ دته هم در معموله ون دي ذلت باندې الله جل جلاله دې سایه کاپ او مصالح الصلوۃ والسلام کا سرت دي اېتابونشي بلکې الٹا الله تعالی پرشترول لګولته چې سمره عمر واڑی دې زناورت پریشادې ناش کېري دومره عمر وا دې ملوش ترانه دې طرف د مرصاد الصلوۃ والسلام د مرتبه وتم لې اوار حال خبره کو دیوا کې اې کې دې دې کو یو خبره چې دمر کنا خلاصې اگر چې د الله نبی د دې دنیا راځي د مرګ نکلاسه نشته حیا خیر وکنه الله وکنه د دنیا تدوم له واحد لکه رسول الله فيها مخلله کپدي دنیا کی او انسان مداومت تر پات کې ده رسول الله صلی الله علیه وسلم به یې مک باندې درنګ سره پات کې شو بس رب د الله سبب نه نور مونږ تاسو پهول باندې دنیا زو اخرت تر زمونږ تاسو پات نو وهر هاند پان بیا وبانې پاګې باندې مو پا پا ترا را روانه په دې پرېشتو باندې دا هغه اکیده ومنګتا څلهم اکیده بکر الله <سؤال> تعالی دې ومنګتا څلهم خبر باندې عمل کوي الحمدلله صلوات الله تعالی